Kapittel 17 Min on er brutt, mine dager er slokket, gravplassen venter meg. Jeg er sannelig utsatt for spott, og bland deres opprørske oppførsel holder mitt øye til. Jeg ber dig, sett et pant for mig hos deg selv. Vem skulle ellers gi mig sitt håndslag som pant? Deres hjerte har du jo lukket for klokskap. Derfor opphøyer du dem ikke. Han forteller kanske venner at de kan ta sine andeler, men hans sønners øyne vil svikte. Och han har satt mig till et ordspråk for folk, så jeg blir en de spytter i ansikte. Og av gremmelse blir mitt øye svakere, og mine lemmer er alle sammen som skyggen. Rettskaffene stirrer forbløffet på dette, og den uskyldige opprøres over den frafallende. Den rettferdige holder fast ved sin vei, og den som har rene hender øker stadig sin styrke. Men dere, måtte dere alle sammen begynne igjen. Jeg ber dere, bare kom igjen, for jeg finner ingen som er vis blant dere. Mine dager er gått, mine planer er blitt revet i stykker, mitt hjertes ønsker. Natt gjør de bestandig til dag. Lys er nær på grunn av mørket. Om jeg fortsetter å vente, er Sjeol mitt hus. I mørket vil jeg måtte bre ut mitt leie. Till gravens dyp vil jeg måtte rope «Du er min far!» Til marken «Min mor og min søster!» Så hvor er da mitt håp? Ja, mitt håp. Hvem får øye på det? Til Sjeols bomber skal de fare ned, når vi alle sammen må stige ned i støvet.